Комдор Аспер був людиною з народу, як він сам себе називав. Залишки сивого волосся падали йому на плечі. Сорочка вже давно потребувала прання, а сам він гундосив. Тут ти має жодної показуки, торгівцю Мелоу, сказав він. «Ніяких фальшивих вистав. Ви бачите в мені лише першого громадянина держави. Саме цей означає слово «комдор». І це мій єдиний титул». Здавалося, що він усім цим дуже задоволений. Насправді, я вважаю цей факт одним із найсильніших зв'язків, що поєднують Корел із вашою державою. Я розумію, що ви людьми, які так само насолоджуються благами республіки, як і ми. Абсолютно правильно, Комдоре. Серйозно погодився Мелоу, подумки, заперечуючи подібні порівняння. Це аргумент, який я завжди вважаю суттєвим для продовження миру та дружби між нашими урядами. Миру? Ах! Ріденька сіра борідка Комдора сіпнулася, утворивши на його обличчі гримасу. Не думаю, що на периферії є ще хтось, хто бере ідеали миру так близько до серця, як я. Я можу чесно сказати, що відтоді, як я посів місце свого батька на чолі держави, мир жодного разу не був порушений. Можливо... «Мені не слід цього казати!» – вічливо кашлянув він. «Але мені говорили, що мої співгромадяни знають мене як Аспера Олюмленця!» Погляд Мелоу блукав доглянутим садом. Можливо, високі чоловіки з щодернацькими, але серйозними рушницями ховалися в кутах лише як запобіжний захід проти нього самого. Це можна було зрозуміти, але височезні стіни, посилені сталевими балками, явно були зміцнені нещодавно». Дуже дивно, як для правителя на прізвисько Аспер Улюбленець, він сказав «Мені пощастило мати з вами діло, Комдори. Деспоти і монархи навколишніх світів не мають такої переваги, як освічена адміністрація. Їм часто не вистачає якостей, які б забезпечували правителі любов народу». Наприклад? У голосі Комдора з'явилися обережні нотки. Наприклад, турботи про свій народ. З іншого боку, ви це зрозуміли б». Комдор не зводив очей з доріжки, посипаної гравієм, коли вони неспішно прогулювалися. Його руки були за спиною і погладжували одна одну. Мелоу спокійно продовжував. «Досі торгівля між нашими державами страждала від обмежень, що їх ваш уряд наклав на наших торгівців. Звичайно, для вас уже давно є очевидним, що необмежена торгівля...» «Вільна торгівля». Про бурмотів комдор? Так, вільна торгівля. Ви маєте бачити, що це було б корисно для нас обох. У вас є речі, які потрібні нам, а у нас є те, що потрібно вам. Потрібен лише обмін, що призведе до зростання добробуту. Такому освіченому правителю, як ви, другу народу, я б сказав частині народу, не потрібно детально пояснювати цю тему. І я не ображатиму ваш інтелект, пропонуючи якісь пояснення. Правильно, я це розумію. Але чи розумієте це ви? У його голосі з'явилися сумні нотки. Ваші люди завжди поводилися настільки нерозумно. Я за будь-яку торгівлю, яку зможе підтримати наша економіка, але не на ваших умовах. Він підвищив голос. Я всього лише слуга громадської думки. Мої люди не приймуть торгівлі, яка несе з собою обов'язкову для всіх релігію. Мелоу зупинився. Обов'язкова релігія? На практиці так завжди і виходить. Звичайно ж ви пам'ятаєте випадок на Асконі 20 років тому. Спочатку вони придбали деякі ваші товари, а потім ваші люди попросили про повну свободу для місіонерів, щоб можна було належним чином керувати цими товарами. І були створені ці храми здоров'я. Потім були створені духовні училища. Усі релігійні служителі отримали автономні права. І що сталося в результаті? Тепер Аскуон є невід'ємною частиною системи фундації, і Великий Магістр навіть натільну білизну не може назвати власнею. О, ні, ні. Гідність. Належного народу ніколи такого не потерпить. Я вам нічого такого не пропоную. Перервав його Мелов? Ні. Ні. Я головний торгівець. Моя релігія – це гроші. Ось ця містика і місіонерські фокуси мене дратують. І я радий, що ви відмовляєтесь їх дозволяти. Цим ви мені ще більше симпатичні. Комдор пронизливо засміявся. Добре сказано. Фундації Слід було з самого початку прислати сюди людину вашого гаднунку. Він по-дружньому поклав руки на широке плече торгівця. Але ж Доброню, ви розповіли мені тільки половину правди. Ви розповіли мені, яка здобич вам не потрібна, а тепер розкажіть, чого ж ви хочете. Єдине, чого я хочу, Комдоре, це завалити вас незліченними багатствами. Та невже? загугнявив він. Але що мені дасть багатство? Справжнє багатство це любого народу. У мене воно є. Ви можете мати і те, і інше, адже можна однією рукою збирати багатство, а іншою любов. Це, мій юний друже. Було б цікавим явищем, якби це було можливо. І як би ви за це взялися? О, є різні способи. Найскладніше вибрати серед них. Спробуємо розібратися. Ну, наприклад, предмети розкоші. Такий товар у мене є зараз. Мелов акуратно витягнув із внутрішньої кишені плаский ланцюжок з полірованого металу. Оце, наприклад. Що це? Це потрібно продемонструвати. «Ви можете знайти жінку, будь-яка молода леді підійде». І дзеркало в повний зріст. Хм. ну, тоді зайдемо всередину». Комдор називав своє житло будинком, але в народі його сумніву назвали палацом. Для милого воно мало незвичний вигляд і нагадувало фортецю. Будинок стояв на узвищі, звідки відкривався вид на столицю. Його стіни були товстими та посиленими, усі підходи до нього охоронялися – а сама архітектура будівлі була призначена для оборони. Саме таке житло, сарказмом подумав Мелоу, повинен мати аспер Улюбленець. Перед ними стояла молода дівчина. Вона низько схилилася перед Комдором, який сказав, «Це одна зі служниць Комдори. Вона підійде?» Комдор уважно спостерігав, як Мелоу застібнув ланцюжок Наталії дівчини і зробив крок назад. Комдор прогугнявив. Ну, і це все? Ви б не могли опустити завісоком, Доре. Юна леді, біля застіпки є невеличкий важілець. Пересуньте його вгору, будь ласка. Не бійтеся, це вам не зашкодить. Дівчина зробила це, і коли глянула на свої руки, у неї перехопило подих. Ох. Від її талії вгору піднімався потік світла, що переливалося різними кольорами і утворювало в неї над головою віночок з рідкого вогню. Здавалося, ніби хтось зірвав з неба північне сяйво і зробив з нього накидку. Дівчина підійшла до дзеркала і заворожено дивилася на себе. Ось, візьміть ще це. Мелоу дав їй намисто із сірої гальки. Надіньте його на шию. Дівчина так і зробила, і кожен камінець, потрапивши в люмінесцентне поле, перетворився на окремий вогник, що пульсував, виблискуючи кармазином і золотом. «Що ви про це думаєте?» – спитав Милов. Дівчина нічого не відповіла, але в її очах читалося виразне захоплення. Комдор махнув рукою, і вона неохоче натиснула важілець. Уся краса зникла. Вона залишила їх, забравши з собою спогади. «Це вам, Комдоре», – сказав Милов, – «для Комдори». «Вважайте це маленьким подарунком від фундації». «Хаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Комдор покрутив у руках пояс і на мисто, ніби зважуючи їх. Як воно працює? Мелоу знизив плечима. Це вже питання до наших технічних фахівців. Але цей пристрій працюватиме для вас без допомоги, зауважте, якихось священиків. Добре, але ж це зрештою лише жіноча біжутерія. Що ви з нею зробите? Як на цьому можна заробити? «У вас бувають бали, прийоми, бенкети або щось подібне?» «О, так!» «Ви розумієте, скільки жінки заплатять за такі коштовності? Щонайменше 10 тисяч кредитів?» Схоже, комдорний на жарт розхвилювався. «Ах!» «А оскільки блок живлення в цьому конкретному пристрою працює не довше 6 місяців, виникатиме необхідність часто його міняти. Отже, ми можемо продати вам їх, скільки захочете» за еквівалент кованого заліза, вартістю тисяча кредитів. Для вас це буде 900% чистого прибутку. Комдор здається повністю поринув у грандіозні підрахунки, посмикуючи себе за бороду. О, галактико, вони ж горлянки одна одні за це перегризуть. Я буду тримати в себе маленький запас цих штукенців і продаватиму їх з торгів. Звичайно, їм не слід знати, що я особисто... Ми можемо представити цей товар як вироби ефективних компаній, якщо ви хочете. Потім, якщо згадувати навмання, візьміть нашу лінійку домашньої побутової техніки. Ми маємо розбірні печі, що здатні засмажити найжорсткіше м'ясо до потрібної ніжності за дві хвилини. У нас є ножі, які не потрібно гострити. Ми маємо аналог пральні з повним циклом, яку можна помістити до маленької шафи яка працюватиме абсолютно автоматично. Так само автоматичні посудомийні машини, підлогомийники, полірувальники меблів, пиловловлювачі, освітлювальні прилади. Ой, та все, що забажаєте. Подумайте про те, як зросте ваша популярність, якщо ви зробите їх доступними для широкої публіки. Подумайте про те, що кількість цих речей зростатиме за умов державної монополії на їхній продаж із прибутком у 900%. Для покупців ці товари коштуватимуть у багато разів дорожчі, і їм не потрібно знати, скільки ви за них заплатите. І зауважте, жоден із цих товарів не потребує нагляду священників. Усі будуть щасливі. Крім вас, здається, що ви з цього отримаєте? Тільки те, що отримує кожен торгівець за законами фундації. Я й мої люди забиратимемо половину прибутків від проданого. Просто ви купуватимете те, Ще хочу вам продати. І в нас обох чудово вийтимуть справи. Чудово. Комдор був у захваті. І чим вам за це заплатити? Залізом? Залізом, вугіллям та бокситами. Також підійдуть тютюн, перець, магній, тверда деревина. Нічого такого, чого б вам бракувало? Звучить непогано. Гадаю, що так. О, іще одна річ, Комдори. Яка щойно спала мені на думку... Я міг би переобладнати ваші заводи. Е, як це? Ну, візьмемо ваше сталеливарне виробництво. У мене є зручні маленькі пристрої, що здатні робити зі сталю витівки, які дозволять скоротити витрати на виробництво до 1% від попередніх. Ви б могли знизити ціни удвічі і при тому ділитися б із виробниками приголомшливими прибутками. Скажу вам так. Я можу показати вам те, що маю на увазі, якщо дозволите. У цьому місці є сталеварний завод. Це займе небагато часу. Це можна влаштувати, торгівцю Милов. Але завтра, завтра. Ви б не хотіли повечеряти зі мною сьогодні? Мої люди, почав Милов. Нехай усі приходять. Доброзичливо сказав комдор. Це символізуватиме дружбу між нашими народами. І дасть нам можливість для подальшого дружнього обговорення. Але його обличчя витягнулося і стало суворим. Ніякої релігії. Не сприймайте все це як відправну точку для місіонерів. Комдоре, сухо сказав Мелоу, даю вам слово, що релігія лише зменшить мої прибутки. Тоді на сьогодні досить. Вас супроводять до корабля. Комдора була набагато молодшою за свого чоловіка. Її обличчя було блідим і спокійним, а чорне волосся зачесене назад та міцно зав'язане в пучок. У її голосі звучав сарказм. «Ви вже завершили свої справи, мій люб'язний і шляхетний чоловіче. Усе-все закінчили? Сподіваюся, тепер я вже можу зайти до саду? Не треба істерик, лісія, люба моя». М'яко відповів Комдор. «Цей молодий чоловік буде присутній у нас на вечері, і ви можете говорити з ним, про що захочете, і навіть слухати все, що я скажу. Потрібно десь розмістити його людей. Дякуючи зіркам їх небагато». Швидше за все, це будуть ненажери, які вмолотять чверть бугая і вижлуктять бочку вина, а ви потім ще дві ночі стогнатимете через те, що вас об'їли, Ну що ж, мабуть, не стогнатимо. Щоб ви там собі не думали, а вечеря має бути як нещедрішою. О, я розумію. Вона дивилася на нього з презирством. Ви дуже дружньо поводилися з цими варварами. Мабуть, саме тому мені не дозволили бути присутньою під час вашої розмови. Може, ваша дрібна, висохла душа замишляє якусь змову проти мого батька? Зовсім ні. Так. Я швидше за все вам повірю. Отак. Якщо й існувала колись нещасна жінка, яку принесли в жертву заради політики, утягнувши сумнівний шлюб, то це я. Я могла б знайти собі кращого чоловіка серед провулків і брудних звалищ мого рідного світу. Ну от, що я вам скажу, моя леді. Може, вам було б краще повернутися на батьківщину? От тільки я хотів би залишити собі на пам'ять ту частинку вас. З якою я найкраще знайомий ваш язик, і він обачливо відвернув голову в бік. Якщо вже поліпшувати твою красу, то ще твої вушка і кінчики носа. У вас би на це духу забракло, мій маленький мопсику. Мій татко стерби вашу іграшкову державу на метеоритний пил. Насправді він це в будь-якому випадку зробив би, якби я розповіла йому, що ви уклали угоду з цими варварами. Гм, ну не треба погрожувати. Ви можете розпитати цього чоловіка сьогодні ввечері. А тим часом, манам, тримайте свій балакочий язичок при собі». «Це наказ?» «Ось, візьміть це і не рухайтеся». Він обв'язав пояс навколо її талії, надів намисто на шию, а потім повернув важілець і відійшов. Комдора затамувала подих і витягнула руки». Вона обережно торкнулася на мистець і знову ахнула. Комдор задоволено потер рук і сказав Можете вдягнути це сьогодні ввечері, і я дістану вам ще. А тепер поможте. Комдора замовкла. Джим Твер тушився та човгав ногами. Він сказав, Чого? Це ви скривилися, як середа на п'ятницю. Обермелоу винирнув зі своїх роздумів, скривився. «Хіба?» «Щось, мабуть, учора сталося. Я маю на увазі, крім цього бенкету». І з раптовою переконливістю додав. «Мелоу, у нас проблеми?» «Проблеми? О, ні, зовсім навпаки. Насправді, в мене таке відчуття, ніби я збирався вибити двері всієї вагою і побачив, що вони відчинені. Надто вже легко нас пускають на цей сталеливарний завод». Підозрюєте, що там якась пастка? О, заради Селдона, не будьте таким мелодраматичним. Мелоу стримав своє роздратування і невимушено додав. Просто те, що нам легко дозволили туди зайти, означає, що там немає на що дивитися. Ядерна енергія, так? Розмірковував Твер. Я вам от що скажу. Немає жодних доказів того, що тут на Корелі. Хоч десь використовують ядерну енергію. Їм було б дуже важко замаскувати всі характерні сліди використання такої фундаментальної технології. Ні, Твере, якщо її тільки почали застосовувати і користуються лише у військових цілях, тоді її можна побачити лише на верфях і сталеварних заводах. Тож, якщо ми її не виявимо, то... Тож, її в них немає, або вони її не показують. Підкиньте монетку, щоб угадати, або напружтесь і подумайте. Твер похитав головою. Я хотів би бути з вами там учора. І я хотів би, щоб ви там були, холодно сказав Мелоу. Мені б не завадила моральна підтримка. На жаль, умови диктував Комдор, а не я. А зараз, схоже, до нас приїхав королівський автомобіль щоб відвезти нас на сталеварний завод. У вас є ці прилади? Так, усі. Сталеварний завод був великий. У ньому відчувався занепад, який не могли переховати жодні поверхові ремонти. Зараз він був порожній і навдивовижу тихий для прийому таких гостей, як комдор та його почет. Мелоу недбалим ривком підняв сталевий лист, що лежав на двох опорах. Він узяв інструмент, що розтягнув йому твер, і схопився за шкіряну ручку всередині свинцевої оболонки. «Це інструмент небезпечний», – сказав він. «Але не більше, ніж циркулярна пила. Вам просто потрібно тримати пальці подалі». Говорячи, він провів соплом інструмента вздовж сталевого листа, що відразу ж безшумно розвалився на дві частини. Усі одночасно відстрибнули назад, і Мелоу засміявся. Він підняв одну з половинок і підпере її коліном. Ви можете налаштувати довжину різання з точністю до сотої дюйма, і дводюймовий лист можна буде розрізати так само легко, як і цей. Якщо ви точно витримали товщину листа, то сталь можна покласти на дерев'яний стіл і розрізати метал, не залишивши жодної подряпини. З кожною його фразою атомний ніж рухався, відрізаючи від листа нові шматочки сталі, що летіли крізь усю кімнату. «Отак», – сказав він, – «можна знімати стружку зі сталі». Він пройшовся соплом назад. Або, наприклад, у вас оця площина. Ви хочете зменшити товщину листа, згладити нерівності, видалити корозію, дивіться. Від іншої половини листа відлетіла тонка прозора плівка завширшки спочатку 6, потім 8, потім 12 дюймів. Або вам треба просверлити отвір. Принцип той самий. Тепер вони юрмилися навколо нього. Це був якийсь фокус, якась таємна магія, вистава, перетворена на активне нав'язування товару. Комдор Аспер крутив у руках шматочки сталі. Високопоставлені урядовці ставали навшпиньки, заглядаючи один одному через плече, і шепотілись між собою. Тоді як Мелоу пробивав гарні круглі отвори в сталі дюймової товщини, торкаючись її своїм ядерним дрилем. І ще одна демонстрація: принесіть хтось два коротких обрізки труби. Почесний керівник чогось там слухняно підскочив, схвильований і поглинутий думками, і забруднив свої руки, мов якийсь чорнороб. Мелоу поставив обрізки вертикально, обстругав кінчики одним помахом атомного ножа і приставив їх один до одного, обробленими місцями. Це була одна труба. Шматки з'єдналися в одне ціле де не було навіть нерівностей між атомами. Потім Мелоу глянув на свою публіку, почав говорити і спіткнувся на першому слові. У нього похололо в грудях, а потім і в животі. У цій метушні охоронці Комдора прорвалися вперед, і Мелоу вперше зблизька побачив незнайому йому ручну зброю. Вона була атомною. Кінетична зброя. З вибуховою речовиною не могла мати такий ствол. Але не це було важливо. Це взагалі не мало значення. На прикладах цієї зброї була викорбована позолочена, хоч і вже зношена, емблема зорельота й сонця. Та сама емблема зорельота й сонця, що тисячоліттями прикрашала прапор Галактичної імперії. Мелоу розповідав і водночас думав. Перевірте цю трубу. Це один шматок. Він недосконалий, бо таке з'єднання звичайно не повинно робитися вручну. Далі показувати фокус не було сенсу. Він уже все роздивився. Мелоу завершив свою справу. Він дізнався те, що хотів. У його голові була лише одна картинка – золотий глобус зі стилізованими променями і зображенням сигари скошеної форми, що уособлювало космічний корабель, зуреліт і сонце імперії. Імперія – це слово сверлило мозок. Минуло вже півтора століття, а імперія ще існувала, десь у глибині галактики, і вона знову з'являлася тут, на периферії. Мелоу усміхнувся.